Kapittel 19 Senere ble det meldt Joab. Se, kongen gråter, og han fortsetter å sørge over Absalom. Frelsen på den dagen ble derfor en årsak til sorg for allt folke. For folket hørte den dagen at det ble sagt. Kongen har blitt bedrøvet over sin son. Og folket begynte å stjele seg bort den dagen for å komme in i byen slik som folket ville stjele seg bort hvis de følte seg vannæret fordi de flyktet i striden. Og kongen tildekket sitt ansikt, og kongen fortsatte å rope med høy røst. «Min sønn Absalom! Absalom, min sønn! Min sønn!» Til slutt gikk Joab inn til kongen i huset og sa, «Du har i dag brakt skam over ansiktet til alle dine tjenere.» De som i dag har reddet din sjel, og dine sønners og dine døttres sjel, og dine hustruers sjel og dine mer hustruers sjel, vil at du elsker dem som hater dig og hater dem som elsker dig. Du har ju i dag fortalt at fører og tjener ikke betyr noe for dig. for i dag vet jeg at hvis bare Absalom var i live og alle vi andre i dag var døde, ja, da ville det være rätt i dine øyne. Så reis deg nå og gå ut og tal direkte til dine tjeneres hjerte, «Vet Jehova, jeg sverger at hvis du ikke går ut, da kommer ikke en mann til bli hos deg i natt, og dette vil sannelig bli verre for deg en all den ulykke som har kommet over dig fra din ungdom av og til nå.» Da reiste kongen sig og satte sig i porten, og de fortalte det til alt folket i det de sa. «Se, kongen sitter i porten.» Og alt folket begynte å komme fram for kongen. Men Israel hade flyktet, hver til sitt hjem. Og hele folket ble trukket in i en diskusjon i alle Israels stammer i det de sa. Det var kongen som utfridde oss av våre fienders hånd, og det var han som reddet oss av filistenes hånd. Og nå har han flyktet ut av landet for Absalom. Men Absalom, som vi salvet over oss, han har dødd i striden. Så hvorfor gjør dere ikke noe nå for å føre kongen tilbake? Kong David på sin side sendte bud til prestene Sadok og Abiatar og sa, «Tal til Judas eldste og si, «Hvorfor skulle dere bli de siste til å føre kongen tilbake til sitt hus, når hele Israels ord er nådd til kongen i hans hus? Dere er mine brødre. Der er mitt ben og mitt kjøtt. Hvorfor skulle da dere bli de siste til å føre kongen tilbake? Og til Amasa skal dere si, er ikke du mitt ben og mitt kjøtt? Måtte Gud gjøre slik mot mig, og må han slik føie mer til, om du ikke for alltid skal bli herføret fram for mig i stedet for Joab. Og han bøyde så hjerte hos alle judas menn som hos en man slik at de sendte bud til kongen. Kom tilbake, du og alle dine tjenere. Kongen gav seg nå på vei tilbake, og kom så langsomt til jordaen. O juda kom til Gilgal for å gå kongen i møte, for å føre kongen over jorda. Shimei, sønne av Benjaminitten Gera, som var fra Bahurim, skyndte sig så og dro ned sammen med judas menn for å møte kong David. Og sammen med ham var det tusen mann fra Benjamin. Og så Siba, som var tjener i Sauls hus, og hans femten sønner og tjue tjenere var sammen med ham, og det lyktes de å nå fram til jorda framfor kongen og han gikk over hva det stedet føre kongens husstand over, og for å gjøre det som var godt i hans øyne. Og Shimei, Geras sønn, falt ned for kongen da han skulle til å gå over jordaen. Så sa han til kongen, «Tilregn meg ikke, misgjerning, min herre, og husk det urette som din tjenere gjorde på den dagen da min herre kongen drog ut av Jerusalem, slik at kongen legger sig det på hjertet.» for din tjener vet godt at det er jeg som har syndet. Og se, derfor er jeg i dag kommet som den første av hele Josefs hus for å dra ned og møte min herrekongen. Straks svarte Abishai, Seruahs sønn, og sa, «Skulle ikke Kimei lide døden for dette, for at han nedkalte ondt over Jehovas alvene?» Men David sa, «Hva har jeg med dere å gjøre, dere Seruahs sønner?» «Siden dere i dag blir en motstander av meg? Skulle noen lide døden i Israel i dag? For vet jeg ikke at jeg i dag er konge over Israel?» Kongen sa så til Shimei, «Du skal ikke dø.» Deretter sverget kongen over for ham. Når det gjelder Mephibosheth, Sauls sønnesønn, så kommer han ned for å møte kongen. Og han hadde ikke pleid føttene eller pleid barten eller vasket klærne sine fra den dagen da kongen dro bort til den dagen da han kom i fred. Och det skjedde, da han kom til Jerusalem for å møte kongen, at kongen sa til ham, «Hvorfor gick du ikke med mig meg, Mephibosheth?» Till dette sa han, «Min herre konge, det var min tjener som narret meg, for din tjener hadde sagt.» Jeg villl få eselhoppen salt for mig så jeg kan ri på den og drammekonngen, din ttjenner er ju för. Han baktalt allså din ttjenner for min här konngen. Men min här kongen er som en av den sanne Gutsängler, gör dert ffor dest som gått i din og engne. For hele min fars husstand ville ik ha blit annet en dötttstømte for min Herr kongen. O like satte du din ttjener bland dem som spiser ædigt bor. Vilket ytterlererett færddig krav har jeg i «Ja, hva mer kan jeg rope til kongen om?» Men kongen sa til ham, «Hvorfor fortsetter du enda å tale dine ord? Jeg sier, herved, du og Siba skal dele marken.» Da sa Mephibosheth til kongen, «La ham like gjerne det hele, nå som min herre kongen er kommet i fred til sitt hus.» Og Gileaditten Barsillai kom ned fra Rågelim for å gå videre til Jordan sammen med kongen, slik at han kunne ledsage ham til Jordan. Og Barsillai var meget gammel, 80 år gammel, og han hadde forsynt kongen med mat mens han oppholdt sig i Mahanaim, for han var en meget stor man. Kongen sa derfor til Barsillai, «Gå du over sammen med mig og jeg skal i sannhet forsyne med mat hos mig i Jerusalem.» Men Barsillai sa til kongen, hvor mange blir mine dager, så jeg skulle dra opp med kongen til Jerusalem? Jeg er i dag 80 år gammel. Kan jeg skjelne mellom godt og ondt, eller kan din tjene smake det jeg spiser og det jeg drikker, eller kan jeg lenger lytte til sangeres og sangerinners røst? Hvorfor skulle da din tjene lenger være en byrde for min herre kongen? For bare et lite stykke kunne din tjene ledsage kongen til jordene, og hvorfor skulle kongen gi meg denne lønnen til gjengjeld? Jeg ber dig, la din tjenere vende tilbake, og la mig dø i min by, ved min fars og min mors gravsted. Men här er din tjenere Kimham, la ham gå over med min herre kongen, og gjør du med ham det som er godt i dine øyne. Da sa kongen, Kimham skal gå over sammen med mig og jeg skal gjøre med ham det som er godt i dine øyne, og alt det du velger å pålegge mig skal jeg gjøre for deg. Alt folket bjnte n å gå gå overjordan og så kongen jeck over. Men kongen kyset barsillai og vel Sgneham og der ettervent han tilbaket til sitt sted. Da kongen gick over til Gilgal, gik Kimham over sammen med ham og like så hele Judas folk, og like så halpart av Israels folk, for at de skulle føre kongen over. O se, alle israelsmän kom til kongen og det bynte og sit til kongen «Hvorfor har våre brødre judas menn stjålet dig for å føre kongen og hans husstand og alle Davids menn med ham over jorda?» Da svarte alle judas menn israels menn, «Fordi kongen er nær beslektet med oss, og hvorfor er dere blitt vrede over dette? Har vi i det hele tatt spist på kongens bekostning, eller er det blitt bragt noen gave til oss?» Men israels menn svarte judas menn og sa, «Vi er ti andeler i kongen.» Så også i David har vi mer enn dere. Hvorfor har dere da behandlet oss med forakt? Og hvorfor kom ikke vår sak først, så vi kunne føre vår konge tilbake? Men Judas mens ord var hardere enn Israels mens ord.